watazamaji kama tulivyowaahidi basi tumeanza makala mfululizo makala maalum juu ya uharamia ambapo utekaji nyara meli katika mwambao wa Afrika Mashariki umekuwa ukiendelea kwa karibu miaka 6 sasa katika kipindi hicho mamia ya meli zimetekwa na mabilioni ya fedha kulipwa katika juhudi za kukomboa meli hizo lakini kubwa linalotukana na harakati za maharamia Somali, wa Kisomali katika mwambao huo ni uharibifu wa biashara uliosababishwa na maharamia hao kwa kampululizo wa makala yanoanzia hili leo tunafuatilia kwa undani athari za uharamia kwenye mwambao wa Afrika Mashariki kama navyo ripoti Hamza Mwezi Novemba mwaka jana kundi dogo la kina mama liliwasili mbele ya ofisi za Radio Shirika ya Sauti ya Amerika huko mjini Mombasa Kenya Baraka FM kudai hatua za serikali ya Kenya kuokoa waume zao ambao walikuwa wakishikiliwa mateka katika meli mbalimbali zilizotekwa na maramia wa Kisomali kwenye mwambao wa Afrika Mashariki. Miongoni mwao alikuwa Mildred Otieno, ambaye mume wake na shemeji yake walikuwa wanashikiliwa mateka kwa miezi kadhaa katika meli ya uvuvi ya Golden Wave baharini, huku yeye akiwa ameachwa nyumbani na watoto wawili bila msaada wa mume wake. Wengine tuko na watoto hata hatujui tunaweza tukakaa vipi. Kwa hivyo ningeomba tu serikali ya Kenya kaeze kufuatilia wakaeze kutolewa kwa haraka. Mkasa wa Mildred Otieno na familia yake ni kielelezo cha athari za uharamia ambao umekuwa ukitokea katika mambao mzima wa Afrika Mashariki kwa kiasi cha miaka sita sasa. Idadi kamili ya meli ambazo zimekushatekwa katika mambao wa Afrika Mashariki ni vigumu kufahamika kwa hakika. Lakini kwa hivi sasa takwimu zinaonyesha kuna jumla ya meli 30 ambazo ziko mikononi mwa na ndani yake mkiwa na wafanyakazi wapatao 1800 wengi wao raia wa Afrika Mashariki. Tangu mwaka 2005 mengi Menja kimataifa ikiwa ni pamoja na shirika la chakula duniani yamekuwa kilalamika kuhusu kuongezeka kwa gharama za usafirishaji kutokana na uharamia. Andrew Mwangura ni mwenyekiti wa chama cha mabari ya Kenya. Kadhia ya utekaji nyara meli imekuwa moja sehemu kubwa ya zake za kila siku tangu utekaji huanze kuibuka kwa wingi mwaka elfu mbili 2005 ya Somalia imefanya import ya mali kuagiza kutoka nje za nje kupanda joko kufikia dola milioni nane kwa mwezi na export yani mane ambazo anatuma nje za nje imefikia dola milioni nane kwa mwezi ambao hii gharama zake zinasukuma za kwa mtumizi na hii imekuwa imechoka makadirio imefika kwa kiwango cha kwamba kwa kila gharama kila kitoto kinachonunua imefika ya simia kumi. Pengine hakuna biashara ambayo imeathirika vibaya zaidi na utakajinyara nyara wa meli kuliko biashara ya usafirishaji bidhaa katika bahari Hindi. Kampuni za usafirishaji kuanzia Zanzibar, Mombasa mpaka Somalia kwenyewe na kwa mapana zaidi hadi katika visiwa vya Komoro zimeona biashara zao zikipungua kwa kiasi kikubwa na kusababisha hasara ya mamilioni ya dola. Baadhi ya kampuni katika miji ya Mombasa, Zanzibar na Visiwani Komoro na hata Madagascar zimesimamisha kabisa shughuli zake kutokana na hofu ya maramia katika muamba wa Afrika Mashariki. Karim Kudrat ni mfanyabiashara wa usafirishaji baharini anayemiliki kampuni ya Motaku Shipping mjini Mombasa Kenya sisi tumesimamisha kwa haswa meli zote hasara ni nyingi sana kama mimi roho imevunjika maana meli zangu zote ameshikwa na maramia nilimetoa pesa nyingi sana hata ile si kusema kwa vizazi kadhaa kazi ya ubaharia kwa wenyeji wa mambao ya Afrika Mashariki imekuwa shughuli kubwa iwe kazi katika meli za mizigo au meli kubwa za uvuvi lakini katika kipindi cha miaka sita iliyopita, mabaharia walikuwa wakifanya kazi hiyo huku wakiwa na hofu ya kutekwa na maharamia. Wengi walishikwa mateka kwa miezi kadhaa na wengine kutumiwa kama maharamia kuteka meli nyinginezo. John Francis Sanzige ni mfanyabiashara wa Kitanzania ambaye alijikuta pamoja na mabaharia wa MS Zulfikar wakitekwa na maharamia wa Kisomali na kuzurura baharini kwa miezi kadhaa. Alizungumza na waandishi wa habari mwezi uliopita baada ya kuokolewa katika pwani ya Madagaskar na kurejeshwa mjini Dar es Salaam. Sisi tumeachiwa ni bahati tu ya Mungu, meli yetu iliisha mafuta, halafu ikatokea tunahitaji msaada na wale waheshimiwa wale wa Somali, boti yao ilikuwa mbali Tulikuwa tulikuwa maeneo ya Madagaskar kutoka Madagascar kwenda kwenda Somalia kwa boti. Ilikuwa ni kitu kiwezekanani. Ikabidi tukae nao, tujadiliane, wakakubali watupe silaha zao ili kutuumbi msaada pamoja wa kuokolewa tuka kubaliana hivyo mpaka Diego tukaoomba msaada. Umoja wa Ulaya ukishirikiana na Marekani umekuwa ukifanya doria katika pwani ya Afrika Mashariki hali ambayo ilipunguza utekaji nyara karibu na pwani. Lakini hata hivyo utekaji sasa umehamia katika bahari ya maji makuu. Marekani hivi sasa inashirikiana na serikali za Afrika Mashariki kutoa mafunzo ya ulinzi ili kupambana na uharamia katika mwambao wa Afrika Mashariki.